Писмо номер 4 Една сестра от чужби написа, че е поканена да държи беседа в един затвор на 31 декември срещу нова година и тя попита учителя за тема. Той отговори следното. Страдание без ожесточение е правият път. И ако има ожесточение и после пак страдание, тогава не ще има омекотяване, а втвърдяване. Страданието е процес на умекотяване и точно това трябва да се изясни. Вие може да говорите на следната тема – благото, което носят разумните страдания за човешката душа. Именно страданието е божествен език, с който небето говори на тези, които се отклоняват от правия път. Страданието е език, който показва, че сме в една дисхармонична среда.